Capitolul 70 Philip se așteptă să găsească o scrisoare de la Norah când se întoarse în garsoniera lui, dar nu sosise nimic. Nici a doua zi dimineața nu primi nicio scrisoare. Tăcerea aceasta îl irita și totodată îl alarma. Din iunie trecut, când se întorsese la Londra, se văzuse cu ea în fiecare zi. Norei trebuie să îi se fi părut ciudat că el a lăsat să treacă două zile, fără să-i facă o vizită și fără să-și explice absența. Se întrebă dacă nu cumva ghinionul făcuse să-l vadă cu Mildred. Nu putea suporta gândul că e jignită sau nefericită și se hotărâ să treacă pe la ea chiar în după amiaza aceea. Aproape că era înclinat să-i reproșeze ei gradul de intimitate la care își permisese să ajungă cu ea. Gândul de a continua legătura cu ea îl umplea de dezgust. Îi găsi lui Mildred de două camere într-o casă de pe Vauxhall Bridge Road, la etajul 2. Cartierul era foarte zgomotos, dar el știa că lui Mildred îi place să audă sub zarva circulației. Nu pot să sufă străzile alea moarte în care nu vezi pe nimeni trecând cât e ziua de lungă," zicea ea. Eu vreau viață, nu în mormântare." Apoi Filip își lua inima în dinți și se duse în piața Vensan. Când sună la ușă, simți că îi vine rău de neliniștit ce era. Era stânjenit de sentimentul că se poartă urât cu Norah, se temea grozav de reproșuri. Știa că Norah e iute la mânie și el nu putea să sufere scandalurile. Poate că cel mai bun lucru ar fi fost să-i spune de la obraz Mildred s-a întors la el și că o iubește la fel de mult ca altădată. Îi părea foarte rău, dar nu mai putea să-i ofere nimic Norei. Dar apoi se gândi la chinul ei, fiindcă știa foarte bine că ea îl iubește. Dragostea ei îl măgulise altădată și îi purta o imensă recunoștință, dar acum era ceva îngrozitor. Ea nu merita câtuși de puțin să o facă să sufere. Se întrebă cum o să-l întâmpine acum și, în timp ce suia scările, îi trecură prin minte diverse posibilități de comportare. Ajunse la ușa ei și bătu. Simțea că e palid la față și se întrebă cum ar putea să-și ascundă tulburarea. Norah era așezată la masă și îi scria de zor, dar la intrarea lui sări repede în picioare. Ți-am recunoscut, pașii?" strigă ea. Unde ai stat ascuns atâta vreme, băiețelul meu cel rău?" Veni bucuroasă spre el și îl cuprinse cu brațele pe după gât. Era încântată că-l vede. O sărută și, apoi ca să-și recapete degajarea, spuse că moare de poftă să bea un ceai. Norah ațăță focul ca să fiarbă apa mai repede. Am fost îngrozitor de ocupat," zise el cu glas șovăielnic. Norah început să sporovăiască veselă ca de obicei. Îi povesti că a căpătat un nou contract pentru un roman popular, comandat de o editură, cu care nu mai lucrase până atunci, urma să capete pe el 16 lire. Asta e o adevărată mană cerească. Știi ce? Hai să ne facem și noi de cap, să plecăm într-o excursie. Mergem și stăm o zi la Oxford." aș vrea să văd colegiile acelea. Filip se uită la ea să vadă dacă în ochii ei e vreo undă de reproș. Dar privirea ei era la fel de deschisă și veselă ca întotdeauna. Era bucuroasă la culme că-l vede. Inima lui se întristă. N-avea curajul să-i spună brutal adevărul. Norah îi prăji pâine, i-o bucățele mici și îl hrăni de parcă era un copil. Ei, fiara e sătulă? întrebă ea. Filip în cuvință din cap zâmbind. În Norah îi aprinse o țigară, apoi veni și se așeze pe genunchii lui, asta fiind o încântare pentru ea. Nu era grea deloc, se lăsă în brațele lui cu un suspin de încântare și fericire. Hai, spunem ceva, drăguț," murmură ea. Ce să-ți spun?" Cu un mic efort de imaginație, ai putea să-mi spui că mă placi." Doar știi că te plac." N-avea inima să-i spună tocmai atunci adevărul. Trebuia cu orice preț să o cruțe măcar în ziua aceea și, pe urmă, poate că ar fi fost mai bine să-i scrie. Era mai ușor așa. Nu putea suporta gândul să o vadă plângând. Ia-l siliso sărute și, când se supuse, Filip se gândi la Mildred și la buzele ei subțiri și palide. Amintirea lui Mildred nu-l părăsi nicio clipă, stăruind în jurul lui ca o formă nedeslușită, dar mult mai concretă decât o umbră. Părea că o vede mereu, ceea ce îi distrăgea neîncetat atenția. Azi ești tare tăcut," zise Norah. Limbuția ei era un veșnic izvor de glume între ei, așa că el îi răspunse. Păi, dacă tu nu lași niciodată omul să plaseze niciun cuvințel, eu mi-am pierdut obiceiul de-a mai vorbi." Bine, dar nici măcar nu asculti ce spun eu, și asta e o nepolitețe." Filip, roși puțin, întrebându-se dacă nu cumva Norah, bănuiește ce taină îi ascunde. Ochii lui rătăceau nesiguri. după amiaza asta, greutatea trupului ei îl irita și nu putea suporta nici atingerea ei. Piciorul meu a adormit," zise el. O, iartă-mă," strigă ea sărind de jos. O să trebuiască să fac o cură de slăbire dacă nu mă las neravul ăsta de a sta pe genunchii bărbaților." Filip îndeplini un ritual complicat, tot opăind și plimbându-se prin cameră. Apoi rămase în picioare în fața căminului, ca să o împiedice pe Norah să revină în brațele lui. Când o auzea vorbind, se gândea că nici zece femei ca Mildred nu fac cât una ca Norah. Norah îl amuza indiscutabil mai mult și era și un interlocutor mai agreabil. Era mai deșteaptă și avea o fire mult mai simpatică. Era o femeiușcă de treabă curajoasă și cinstită. Iar Mildred, se gândi el cu amărăciune, nu merita niciunul din epitetele astea. Dacă ar fi avut cât de cât minte în cap, ar fi rămas cu un orah care l-ar fi făcut mult mai fericit decât avea să fie vreodată cu Mildred. La urma urmei, ea-l iubea, pe când Mildred îi era doar recunoscătoare pentru că o ajuta. Și totuși, dacă stăteai să te gândești, era mai important să iubești decât să fii iubit. Iar el tângea din tot sufletul după Mildred. Prefera să petreacă zece minute cu ea decât o după amiază întreagă cu Norah. Și un sărut al buzelor ei reci prețuia mai mult decât tot ce putea să-i dea Norah. Nu mă pot stăpâni, gândi el. Mi-a pătros până în măduva oaselor. Puțin îi păsa dacă Mildred e o fire împietrită, dacă e ticăloasă și vulgară, proastă și lacomă. El o iubea și pace. Prefera să îndure chinuri alături de ea decât să fie fericit cu cealaltă. Când a dus să plece, Norah îi spuse într-o doară. Ei, te văd mâine, nu?" Da," răspunse el. Știa că nu se poate veni întrucât urma să o ajute pe Mildred la mutat, dar n-avea curajul să-i spună Norei adevărul." Își puse în gând să-i trimită o telegramă. Mildred vizită dimineața locuința aleasă de Filip, se declară mulțumită și, după prânz, Filip se duse cu ea în cartierul Highbury. Avea un cufăr cu haine și un alt cufăr cu tot felul de lucruri, perne, abajuri, rame de fotografii, cu care încercase să dea acelor camere mobilate aerul unui cămin familial. Mai avea și vreo câteva cutii mari de carton, dar, în orice caz, Încăpeau toate într-o trăsură de piață. Când trecură pe lângă gara Victoria, Filip se ascunse în fundul birjei ca nu cumva să-l vadă din întâmplare Norah. Nu a se răgaz să-i telegrafieze și acum nu putea să o facă de la poșta din Vauxhall Bridge Road, pentru că Norah avea să se întrebe ce a căutat în cartierul acela. De vreme ce se afla la doi pași de locuința ei, n-avea nicio scuză să nu treacă pe la ea. Hotărâ că ar fi mai bine să se ducă la Norah și să stea doar o jumătate de oră. Dar tocmai faptul de a se simți obligat îl irita cel mai mult. Era supărat pe Norah pentru că îl silea să se coboare la niște subterfugii vulgare și degradante. În schimb era fericit că e cu Mildred. Se distră grozav ajutându-o să-și despacheteze lucrurile. Iar faptul de a o instala în această locuință pe care el o găsise și pe care el i-o plătea, îi trezea un încântător sentiment de posesiune. Nu vroia să o lase să se obosească. Era o adevărată plăcere să-i facă diverse servicii, și Mildred nu manifesta cât de puțin dorința de a face vreun lucru pe care altcineva dorea să-l facă în locul ei. Filip îi despachetă rochiile și îi le puse deoparte. Mildred nu ținea să mai iasă în ziua aceea, așa că îi scoase ghetuțele și îi puse papucii de casă. Era o încântare pentru el să o slugărească. Dar știu că mă răsfeți," zise ea, trecându-i afectos degetele prin păr, în timp ce el stătea în genunchi și îi desfăcea șiretul de la ghete. Filip îi luă mâinile și îi le sărută. Fi, ce bucurie să te vadă omul aici!" Tot el îi aranjă și pernele și ramele de fotografii. Mildred avea câteva vaze verzi smălțuite. Am să-ți aduc niște flori să le pui în ele," zise el. Apoi își admiră plin de mândrie opera. Dat fiind că nu mai e astăzi, mă gândesc să-mi pun capotul," zise ea. Vrei să-mi desface rochia la spate?" își întoarse spatele către el fără a se închisi, de parcă s-ar fi aflat doar în prezența unei femei. Pentru ea n-avea nicio importanță că era un bărbat, dar inima lui se umplu de recunoștință pentru intimitatea pe care o dovedea rugămintea ei. Cu degete foarte stângace îi desfăcu copcile din spate." În prima zi când te-am văzut acolo la local, nici prin cap nu mi-a trecut că o să ajung să-ți fac acest serviciu, zise el, silindu-se să râdă. Cineva tot trebuie să mă ajute, răspunse ea. Trecu un dormitor și-și puse un capot albastru deschis, împodobit cu multe zorzoane de dantele ieftină. Apoi, Filip o instală pe divan și îi pregăti ceaiul. Mă tem că nu pot rămâne să beau ceaiul cu tine, zise el cu mult regret. Trebuie să mă văd cu cineva, deși nu-mi face nici cea mai mică plăcere. Dar mă întorc peste o jumătate de oră. Se întrebă ce ar trebui să-i spună dacă ea l-ar întreba cu cine se întâlnește. Dar Mildred nu manifestă nici pic de curiozitate. Când angajase locuința, comandase cina pentru amândoi și-și propunea să petreacă o seară tihnită cu ea. Se grăbea atât de tare să se întoarcă, încât lua un tramvai ca să străbată Vauxhall Bridge Road. Se gândi că cel mai bine ar fi să-i spună din capul locului Norei că nu are timp să stea decât cinci minute. Știi, am venit doar să-ți spun bonjour," zise el de îndată ce intră la ea. Sunt îngrozitor de ocupat." Norah se schimbă la față. Hei, dar ce s-a întâmplat?" Se simțea exasperat la gândul că Norah l-ar putea să-i spună minciuni, și știa că a roșit când i-a răspuns că trebuie să se ducă neapărat la spital pentru o lecție practică. Ii se păru că vede pe fața ei o umbră de neîncredere și asta a irita și mai tare. Ei, mă rog, n-are importanță," zise Norah. Mâine o să te am toată ziua numai pentru mine." Filip îi aruncă o privire lipsită de expresie. A doua zi era duminică și el aștepta cu nerăbdare să petreacă ziua cu Mildred. Își spusese că e o adevărată obligație morală pentru el, deoarece nu putea să o lase singură într-o casă străină. Regret din suflet, dar mâine nu sunt liber. Filip știa că ăsta este începutul unei scene pe care ar fi dat nu știu cât ca să o evite. Obrajii norei se colorară mai tare. Bine, dar i-am invitat la dejun pe Gordon. Era vorba de un actor cu soția, care făceau turnee prin provincie și stăteau la Londra numai duminica. Doar am spus încă de acum o săptămână. Îmi pare îngrozitor de rău, dar am uitat. Filip șovăi. Mă tem că mi-e imposibil să vin. Nu poți chema pe altcineva? Dar ce ai de făcut mâine? Nu-mi place să mă supui la un interogatoriu. Nu vrei să-mi spui? N-am absolut nimic împotrivă să-ți spun, dar e destul de neplăcut să te silit să dai socoteală pentru fiecare mișcare pe care o faci. Norah se schimbă deodată, făcând un efort pentru a se stăpâni, își domină supărarea și, apropiindu-se de el, îi lua mâinile într -ale ei. Vai, Filip, te rog să nu mă dezamăgești mâine. Aștept de atâta vreme să vină duminica pentru ca să petrec ziua cu tine." Și gordonii vor să te vadă și o să ne distrăm de minune. Mi-ar face foarte multă plăcere numai să pot. Sper că nu sunt prea pretențioasă, nu, doar nu te rog prea des să faci vreun un lucru care îți dă bătaie de cap. N-ai putea să scap de complicațiile astea neplăcute, măcar de data asta. Îmi pare tare rău, dar nu prea văd cum aș putea izbuti, răspunse el morăcănos. Spunem despre ce e vorba zise ea lundul cu binișorul. Între timp, Filip izbutise să născocească un pretext. Surorile lui Griffiths vin la Londra să petreacă weekendul și le scoatem la plimbare. Atâta tot, zise ea veselă. Păi ce, e mare lucru pentru Griffiths să găsească un alt bărbat ca să le țină companie? Lui Filip îi veni să-și dea cu pumnii în cap că n-a găsit ceva mai grav sau mai imperios. Minciuna lui era foarte nedibace. Nu, îmi pare tare rău, dar nu pot. I-am promis și vreau să-mi țin promisiunea. Bine, dar mi-ai promis și mie. Bănuiesc că eu am întâietate, nu? Te rog, nu insista, zise el. Norah se-nfierbântă. Nu vrei să vii pentru că n-ai chef. Nu știu ce ai făcut în ultimele zile, dar te-ai schimbat complet. Filip se uită la ceas. Mă tem că trebuie să plec. Și nu vii mâine?" Nu. În cazul ăsta nu e nevoie să te deranjezi să mai vii altădată." strigă ea pierzându-și de tot cumpătul. Mă rog, cum vrei tu?" răspunse el. N-aș vrea să te rețin cu deasila dacă ești grăbit," adăugă ea ironic. Filip dădu din umeri și plecă. Se simți cu adevărat ușurat că lucrurile nu merse mai greu. La urma urmei scăpase fără lacrimi. Pe drum se felicită că ieșise basma curată din toată complicația asta. Intră pe strada Victoria și îi cumpără lui Mildred flori. Cina pe care o luară îndoi fu un adevărat succes. Filip trimisese un borcănaș cu caviar pentru că știa că îi place grozav lui Mildred, iar proprietarea sa le adusese cotlete de porc cu legume și o prăjitură. Filip comanda să de burgoni, băutura favorită a lui Mildred cu perdelele trase, cu focul bine întețit în cămin și cu un abajur de-a lui Mildred la lampă, camera avea o înfățișare agreabilă. Parcă seamănă de-a binele a cămin," zâmbi Filip. S-ar fi putut întâmpla să o duc și mai rău, nu?" răspunse ea. Când terminară de mâncat, Filip trase două fotolii lângă foc și se așezara amândoi. El se instală comod să-și fumeze pipa, se simțea fericit și generos. Ce-i vrea să faci mâine?" întrebă el. A, mă duc la Tulls Hill. Ți-aduce aminte de patroana localului, nu? Ei bine, s-a măritat și ea și m-a poftit să petrecem duminica împreună. Bineînțeles că ea crede că și eu sunt măritată." Pe Filip îl apucă desperarea. Bine, dar eu am refuzat o invitație ca să pot să petrec duminica cu tine." Se gândi că dacă Mildred l-ar iubi, ar spune că în cazul acesta o să stea cu el. Cel puțin despre Norah știa foarte bine că n-ar fi șovăit nicio clipă. De, ai făcut o prostie. Eu am promis acum trei săptămâni și mai bine că mă duc. Dar cum te poți duce de una singură? A, am să spun că Emil a plecat după afaceri. Soțul ei face comerț de mănuși și e un tip foarte superior. Filip tăcu și inima-i cuprinsă de amărăciune. Mildred se uită la el cu coada ochiului. Sper că nu-ți pare rău dacă mă distrez și eu nițel. Știi, e ultima dată când mă mai pot duce și eu undeva, pentru că multă vreme nu o să mai am cum și, pe urmă, am și promis, nu? Filip îi luă mâna lui și zâmbi. Nu, scumpo, vreau să te distrez cât mai bine. Nu doresc decât să fii fericită. Pe canapea se afla o cărticică cu coperta albastră deschisă și așezată cu fața în jos. Filip ridică și se uită alene la ea. Era un roman ieftin de Cartney Paget. Acesta era pseudonimul sub care scria Norah. Îmi plac ăstuia, zise Mildred. Le-am citit pe toate, sunt așa de elegante. Filip își aminti ce spusese Norah despre ea însăși. Mă bucur de o imensă popularitate printre ajutoarele de bucătărese. Toate mă socotesc extrem de rafinată.